Belső közlés. Dal és szöveg, első kézből. A szerkesztő páimárk. Belső közlés. Néhány lebedő, összekötve leresztettünk a földszintre, és egy picanebű nőt így húztunk fel. Felhúztuk picát a negyedikre, Én a Meri meg a bíró Imre, A rendészek így nem láthatták meg. Bőrrendezett a munkás szállás, Megszűnt a nők utáni rohangálás, Végre szereztünk egy állandó nő. Mondta is nekünk bíró Imre, Bátornő mert a negyedikre, nem is nem ismerészkedne fel. És igaza volt az Imrének, Mert egy hét múlva a rendészek, Mikor lebuktunk, megdicsértékicát. Az még csak hagyján, hogy kibírta, Hogy egy emelet tírcokolja, És az is hagyján, hogy szekrényben él. Ám az mégiscsak meghökkentő, Hogy mászhatott fel egy szegény nő, A munkásszállás szállás Na hát erre tényleg mondtuk nekik, hogy Néhány lepedőt összekötve Leeresztettünk a földszintre, És szegély hicát kény is fel Hú, így a negyedikre Én a Feri meg a bíróimre És egy szegvénybe rejvegettük őt Elvitték hicát a rendészek Itt az emelet így becézett Te vagy a legelső állandó nő. Szomorkodott a munkás szállás, jött a nők utáni rohangálás, elment az egyetlen nő kiáradtú. Belsőközlés zenés-irodalmi műsor szerkesztője Pányi Márk nevében is. Szép estét kívánok, Marton Éva vagyok. Ma este vendégünk és beszélgetőtársunk, Varó Dániel, költőműfordító. Meghívott vendégeinket, irodalmi szövegeiken és az általuk választott zenéken keresztül kívánjuk be és megmutatni. Fontos, hogy ezek a szövegek frissek, eddig még publikálatlanok legyenek. A zenék kiválasztását vendégeinkre bízok, hiszen az által, általuk hozott számok, melyik mindig nagyon változatosak, közele visznek hozzájuk, esetleg fényderülhet arra, hogy a munka során zene és írás kapcsolata milyen viszonyban áll. Így lesz ez ma is. Így a beszélgetés előtt hallgassuk meg Emi Rule-től a Hello Turist számot. The land of Hungary, Hello, on the right side. Some Hungarian money We stop now You can go to casino Bye bye Arrivederci I hope you enjoy The sightseeing too Auf Wiedersehen Belső közlés, mai vendége van Ró Dániel, költőműfordító. És akkor egy picit visszamennék időbe, 1999, akkor robbantál be a bőkre az ami, ha jól látom, akkor a tizedik kiadását érte meg, meg most már hangos könyv is lett belőle. Abból a nekem legkedvesebb az a ciklus volt, ami a Boci-Boci Tarkára különböző stílusparódiákat csinálsz, Shakespeare-től Puskinon át, Magyar Költödikig, Adi Tóthárpád, ha akiket belevettél a paródiádba, és azt gondolom, hogy ez a stílusjegy, ez megmaradt a mai napig. Tehát, hogy mintha ez az egyik nagyon fontos kézjegyed lenne, hogy játék, illetve a paródia, és ebben a te költészetedet megmutatni. Mennyire volt akkor ez neked nagyon fontos, hogy egy játékon keresztül a versek? Hát inkább az volt, hogy nem méreztem azt, hogy nekem a nagyon volna egy nagyon saját hangom se azt, hogy olyan borzasztóan lenne lenn lenn lenn ilyen mély mondani valóim, amiket el, el, el tudnék hitelesen mondani, és inkább az volt, hogy nagyon szerettem a verseket olvasni, nagyon szerettem nagyon sokféle költőt, és akkor a mi esőt a sketok által a jellemző, tehát úgy éreztem, hogy az ciki lenne, hogy írok egy Adi verset a saját nevemre vagy egy aranyás eset, és akkor inkább azt gondoltam, hogy akkor írok ilyen stílusátjukat, és akkor fölírom, hogy ez, Adi, ez arany, és ezt akartam hogy megmutatni, hogy milyen csuda a költészet és milyen sok Féle módon lehet jó verset írni, mert szeret. Ez például egy híd is volt azon az úton, hogy eljutottál a szeretek olvasni, még ezekben a stílusokban tudok odályik, hogy egyszer csak lett egy varrudan is hang. Nem tudom, hogy mennyire lett egyébként, tehát, hogy, hogy tényleg ez mai napig ez majd inkább szeretek így kölcsönözgetni, meg lopni mindenkitől, és, és így lubickolni a különböző fajta hangokba, stílusokba, és nem szövekelni egynél, de hát azért remélem, hogy valami, vala, valami van, ami így ez, ezekből így csak összeáll, és ami az enyém. Hát azért abban nagyon nagy különbség van a kölcsönözni, a lopni, a játszani vele. Hát nem tudom, azért ezek úgy <gül> határesetek. Határ, határ, azt hiszem, igen a már írtál nagyon fiatalon, és a AKG-ba jártál, ahol Igen. ott téged ezért nagyon-nagyon szerettek, hogy ilyen fantasztikus rímeket gyártottál folyamatosan. Mikor születtek az első verseit? Hát a legelsők azok még gyerekkoromban, vagy hát ilyen 10, 12 éves voltam amikor az első verseimet írtam, és akkor igazából azért kezdtem verseket írni, mert a, a nővérem írt verseket, és ilyen, ilyen kis testvéri féltékenységből, tehát nem akartam, hogy legyen valami, amit ő tud, és, és én nem, úgyhogy azért kezdtem verseket írni, és hát akkor persze az első verseim azok ilyen elég magadik uh, voltak. akem tudom, Nyusika című elbeszélő költemény volt az első komoly művem, és aztán Nyusika szerelmét, Nyusika estét is megírtam a után szabadon, tehát ilyesmiket írtam. Uh. Meg szeretnélek kérni, hogy olvasd fel egy pici részletet, elég sok szöveget hoznál a kávéházat. Csak egy részletet? Jó. Mert az egész. Nem, szíves rovasok. Nem, nem, menjen Akkor az egész. Én mindenolvasom, kávéház. Ott ült a költő egyszerű szívével, amiben nem volt semmi rafinált, és a süteményes pultot nézegette, hol annyi csúcsos krém és mafinált,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 hol a közöny e míz pincérleányka szétjárt papucsban klaffog zombimód, s csak hallani, hogy kint a nagykörúton hogy zúgnak el szőkén a kombinók,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 s amint a papírpohár oldalához odakoppant tompán a halk kanál, eszébe ötlött, hogy az őkorában egy rendes költő megvan halva már, és eltűnődött rajta, hogy letészi a lantot, mely mint köztudott nehéz, de legkivált övé nehéz, a könnyű, mit minden jött ment, medvebocs lenéz, és mérgesen gondolt a csillagára, mi leszállóban volt, és megkopott,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 továbbra is varró, Dániel, és a kávéházból volt egy pici részlet, de ez nem is kávéház volt, hanem mennyei kávéházával ahol betuszkoltad a magyar költészetnek a nagyjait, és azt mondtad, hogy ezek olyan hanggyakorlatok, új gyakorlatok, de ezt te folyamatosan csinálod, és te már túl vagy azon, hogy neked ilyen csukló gyakorlatokat kelljen végezni. Hát, <gül> mit mondjak, nem tudom, ez, ez érdekel igazából a Tényleg a költészetből, hogy, hogy így fölmutatni, hogy, hogy, hogy meg nem tudom, meg, meg, meg a zenéje, meg, meg ilyesmit, tehát, hogy ezt tudom. Apalettél van két gyereked, ezt, ezt te folyamatosan a nőklapjába írod, és a nagyon helyes történeteket. változott te neked az írás, hiszen egyre több gyerekkönyvet írsz, vagy fordítasz? Tehát megváltozott a te kültői léted attól, hogy apa lettél, végig dokumentáltad a terhességet, a születést, a gyerekeidet központi téma lett? Igen, persze nagyon sokat. Tehát igazából hát ilyen, egy ilyen alanyi költő vagyok, és mindig, mindig a saját magamról írok meg az, ami éppen, éppen foglalkoztat, és hát így tényleg az utóbbi mondjuk három évben, amióta gyerekeim vannak, az, azóta ők főleg, a, főleg ők, ők voltak a legérdekesebbek, úgyhogy akkor emiatt tényleg emiatt főleg róluk írtam meg, meg, meg nekik. Aztán most, most, <coughs> most elkezdett egy kicsit foglalkoztatni az, hogy hogy öregszem, vagy nem tudom, és akkor és akkor most megint, mint ezek a versek, amiket most is megyek, amikor olvasok, hogy kicsit elkezdtem erről is írni, megint magamról, meg ilyen létösszegző verseket, mert, mert tényleg, ahogy ebbe a versbe is volt, ebbe a kávéházba már, az az egy kihozanító gondolat, hogy mondjuk az én koromban már a legnagyobb költőink már meg Alattak is voltak, voltak hallva, a... tehát, hogy uh -huh. már tököregnek számítok költőnek. És akkor evel függöztem, mert azon gondolkoztam, hogy az, amikor te beroppantál, meg jó néhány évig, nagyon nagy hírverés volt, állandóan lehetett róla hallani, most, mint hogy egy nagyobb csönd lenne, hogy ez a család miatt van, az, hogy kiköltöztél úgymond a városból, és egy picit körülvetted magadat a csöndel, ez egy saját döntés volt, mert most ezek szerint éppen abba vagy elmélyülve, hogy öregszel, tehát, hogy mi van ebben a csöndel, ami most kitapinthatóbb? Én, hogy én örülök neki, tehát, hogy én nagyon nem, nem, nem, nem, nem való nekem az, hogy így, nem vagyok egy ilyen, nem tudom, se, se, se ilyen szereplős alkat, se pedig egy ilyen központi valami, tehát hogy én örül, örülök a, a nyuginak, tényleg, ahogy mondtad, annak is, hogy most így már ilyen fa, fa falusi ember lettem, tehát ezek, ez, ez, ez jobban való nekem. Amúgy meg, hát nem tudom, tehát hál' Istennek, nekem nagy szerencsém van, hogy, hogy például ezeket a gyerek dolgaimat is sokan, sokan szeretik, meg tehát ez is sok mindenkit érdekel, más közönség, tehát hogy én bizom benne, hogy hogyha majd megint írok ilyen mondjuk komolyabb versős kötetet, lírai kötetet, meg akarok majd eposzt, meg nem tudom, hogy akkor hát, ha az megint érdekes lesz ilyen vádfülűb irodalmi ja, nem azt mondtam, is. Értek, de hogy... Nem csak, hogy most a gyerekirodalom felé vetted a egyik kanyar, de hát azért abszolút, több kanyar is igen. van. Nem veszem fel. Ezt, föl... <gül> ezt a... Ez egy programvers, azt mondta egy kedves barátom, aki ismer engem. Nem veszem fel ének. Szól, és nem érdekel ki az. Szól, szól, nem hagyja abba szörnyű. Fülembe folyt forró viasz, halántékomba szúrt kötőtű. Ez, ezt csinálja, épp eszem ki, lelkem bugyrába belebong, lenémítom, hagyom rezegni, nem veszem fel a telefont. Mindegy, ha nem szól is csörög, megtépázott lelki fülemben, csörög, csörög, a kín örök, miatt a bujdosóvá lettem, mit egrecíroztattok engem, kedvem marcangol, belet ont, kinyalhatod világa seggem, nem veszem fel a telefont már hegye, meg majtén síkja, üzengethetnek már utánam, ha jó isten maga hívna, kinyomnám őt is rezignáltan, saját anyámnak nem veszem fel, miért beszélnék vele pont, kis nyugtott nem lelít az ember, nem veszem fel a telefont. Herceg, kinek kegyelme kímélt, e ne hívogassá, tese gond, nem csetelek, nem írok e-mailt, nem veszem fel a telefont. Oh Szimpa a lényem Nincsen semmi igényem A pénz nagy dolog De nem gondolok rá S bár nincs pénzem A bankban Részem van sok kalandban Kérem egy a fő a nő ha jöjj Így szólok hozzá A bankban nincsen betétem De mégse látok setéten Hiszen az élet szívem Te véled nagyon szép Minek nekem pénz rakáson legyen csak egy kis lakásom, Ahol még kettel lakunk, Mi kell mond szívem még. Egész nap otthon leszünk, És nem veszünk Kétüléses kis altót, S ha néha számlát kapunk, Fogjuk magunk, És bezárjuk az ajtót. A bankban nincsen betéten, De se látok setéten, Hiszen az élet szívem, Te véled, nagyon szép. Közlés mai vendége Arrodánél, és miközben megy az enemit, beszélgetünk, és éppen arról beszélgettünk, hogyha te fiatalkori berobbanásod, hogy az nagyon korai volt talán, és hogy ennek lette hátránya, tehát hogy a csendesetleg nem csend, csak az volt egy túl hangos. Hát én abszolút úgy éreztem akkor, hogy ez ilyen nagyon túlzás, és nagyon-nagyon meglepett, mert akkor tényleg nagyon sokan így fölfigyeltek rám, mert sokan vártak tőlem. Sok nagyon friss hang volt ott hirtelen, és valami egészen más csináltál, mint amit nem tudom, tehát az biztos, hogy valahogy valamire az egy olyan pillanat volt, tehát szeren szerencsésen jött ki. Nagyon fura, mert előtte, például amikor már így próbálkoztam, és ugyanolyaneket írtam, és, és, és látták ilyen idősebb költők, akkor mindig nagyon-nagyon mindig azt mondták, hogy hát én nagyon ügyes vagyok, megnéztük, hogy jó a forma érzéken meg nem tudom jó rímeket írok, de hogy hát hogy ez annyira nem divat és hogy szabad, tehát keserű szabad verseket írni, tehát hogy, hogy nagyon féltettek, hogy ez vagy hát óvtak, hogy hát ez ez, ez így nem lesz nem lesz jó, és akkor valahogy mégis, amikor meg, megjelent az első gondolom, akkor meg ez sok nekem érdekes volt, tehát ez nekem meglepő volt, és biztos, hogy valami tényleg a helyzet olyan volt, hogy az pont, pont valahogy jókor jött. Teljesen párhuzamosan, miközben írod a verseket, kezdetektől fordítasz, angolból fordítasz, nagyon sokakat itt csak ilyen kiemelés szerűen Shakespeare-től színházaknak fordítottál, a Makrancoskat, tehát a Rómaus Júliát, de fordította a Skerölt ítszet, tehát sokakat. A Shakespeare, mint hogyha számodra egy nagyon izgalmas csomópont lenne. Mitől izgalmas a Shakespeare-t, fordítani, és mint hogyha most megint Shakespeare-t fordítanál? Igen, ez így van, ez, ez, ez megtehet, ez nagyon fura, mert, mert <kül> hát szóval sokat. Tehát mindig is, hát, nyilván Shakespeare nagy, nagy, nagy, nagy kedvencem, és mindig egy picit éreztem, nyilván ezt úgy az ember nem... nem veszi jól ki magát, ugye egy hasonlítgatja Magát de ezt mindig úgy éreztem, hogy, hogy, hogy van valami, vagy érezni vettem valami kis rokonságot, vagy azt gondoltam, hogy tehát, hogy az, az, az, ugye azt csinálta, ő, vagy attól volt olyan nagy, vagy attól is, hogy, hogy ugye nagyon sokféle nyelvi réteget összekevert, az, a nagyon emelkedettet tudjuk az ilyen nagyon szintén helyenként drágár humor. Tehát, hogy, hogy minden, mindenhonnan, és akkor ebben valahogy olyan szép elegyet csinált ebből, és, és hát én is kicsit próbálok ilyesmit a saját kölzetemben, tehát vagy mindig azt gondoltam, hogy milyen érdekes lenne, és, és aztán hát nagyon örültem. Olyanokat fordítasz, akik hozzád nyelvileg, stilárisan közel állnak, tehát megtalálod azokat a fordítókat, vagy éppen az ő fordításuk adott neked mondjuk egy stílus. Tehát ezek hogy hatnak egymásra? Hát biztos, hogy ez is van, persze, Hát különben különbe viszont hát, ugye, az, az inkább az van ezeknél a fordításoknál, hogy az, az ilyen feladat, és akkor, az, és akkor én amikor elkezdtem ilyen színházi dolgokat, amikor belecsöppentem, akkor nagyon sokáig egy csomó olyasmit fordítottam, ami nagyon távol állt tőlem alkatilag, és egy csomó ilyen, nem tudom, ilyen, ilyen fura kortás, ilyen, ilyen botránydarabokat, többet is fordítottam, ami, amik az én ilyen érzékeny lelkemtől nagyon távol álltak, és akkor ezekhez képest, meg ugye ezek prózában voltak, nagyon-nagyon nagy öröm volt nekem, hogy a Shakespeare az viszont nagyon közel állt. Hozzám, és ráadásul ugye verses annyira verses, hogy mondjuk a kábia a legnagyobb költészet, Tehát, hogy nagyon lelkes voltam, és aztán utána persze hát aztán nem biztos, hogy mindig, mindig sikerült a leg, leg, legjobbat kihozni bőle, tehát még nagyon úgy, úgy tekintek ezekre a fordításokra, hogy, hogy ezek ugye mindig adott előadáshoz, adott rendezői koncepcióra, néha még adott színészekre is valamennyire készülnek, és akkor azért dédelgetek olyan tervet, hogy majd egyszer a nyugdíjas éveimben ezeket átfésülöm, és akkor majd kiadok egy szép írot kötetbe ezeket, és akkor az nem biztos, hogy, hogy teljesen egyezni fog az a szöveg azzal, ami elhangzik a színházban. Itt folytatjuk színháznál de most hangozzék el az unokaöcsémnek. Jó. Ja. Unokaöcsémnek arccsipkedős nagybátyvers. Dini te, süss ide, nem állszál föl semmire, nem állszál most föl székre, figyeljél a költeményre, amit én, Dinikém, neked ittem mondok ne nyomkodd a gombot. Dini, nini, itt egy ember, levehető szemüveggel, egy bozontos bácsi. Nem vagy rá kíváncsi? Nézd csak, motyog, felle sétál, haja szála, szerte szétál, ne félj a bácsitól, ő csak rímeket csihol, pont ihlete van ma, attól olyan bamba. Ehaj fésült, nem sokat lát, képes -e épp megborot vált, aftersévvel átsikált, ő itt a te bácsikád. Hánya veti nyegle, szemüvegét vedd le. Most mivel nem figyel. Na hát milyen vaksi, mint mikor az aksi lemerül a telefonban, elsötétül vele nyomban a világ, mit se lát, hülye arcot ölt ő, bácsikád a költő, hunyorog és pislog, kalimpálni is fog, hadonászik, mindent lever, egy plüsnyúl a földön hever, belebotlik, vigyázat, került ki a kiságyat, ott a tévé, ott a puff, ott egy ajtóférfa, puff, vigyáz, ott van megint egy, puffannak is neki megy, most fél lábon lám forog, dülöngél és tántorog, mi az ott a fülön vér, Tántorog és dülöngél, úgy, mint a kis picces, ugye milyen vicces, bácsikád a múkamester, drukkolj neki essel, essel, és akkor ő elesik. Most a földön heverít, könyvben ázik pillája, a plafonra, csillárra, fölnézhet, ugye milyen vicces dolog dinikém a költészet. is here, a suppering? is here. Life is Skittles and life is beer. I think the loveliest time of the year is the spring. I do, don't you? Of course you do. But there's one thing that makes spring complete for me and makes every Sunday a treat for me. All oh the world seems in tune on a spring afternoon when we're poisoning pigeons in the park every sunday you'll see my sweetheart and me as we poison the pigeons in the park when they see us coming the birdies all try and hide But they still go for peanuts when coated with cyanide. The sun's shining bright, everything seems all right when we're poisoning pigeons in the paraglider. La -da, la la la do We've gained notoriety and caused much anxiety in the Audubon Society with our games. They call it impiety and lack of propriety and quite a variety of unpleasant names, but it's not against any religion to want to dispose of a pigeon. So Why don't you come with me and we'll poison the pigeons in the park. And maybe we'll do in a squirrel or two while we're poisoning pigeons in the park. We'll murder them all amid laughter and merriment. Except for the few, we take home to experiment. My pulse will be quickening with each drop of stricken and we feed to a pigeon. It just takes a smidgen to poison a pigeon in the park. A belső közlés mai vendége Barro Dániel, a zene, amit hallottunk, Tom Lérer, és itt menet kiderült, hogy nagyon személyes emlékek kötődnek ez a zenéhez, amiért te ezt választhattad. Hát eleve nagyon szeretem, nagyon vicces ő, nagyon, nagyon szeretem Tom Léret, de erre, erre keringőztünk az esküvőnkön. Azt Azt nem is gondoltam, hogy te keringőző, és akkor vissza a színházhoz. Köz, nagy hiszen részben fordítottál színházaknak, részben akár a Masat hegy az színházban ment, akár a Líra és Epika, amelyet direkt Bábszínházra írt írtál, tehát színházi előadása, miközben én így azt gondolom róla, hogy te szeretsz így egyedül alkotni, tehát, hogy van benned egy ilyen magányos alkotói attitűd, ez meg egy nagyon csapatmunka, tehát, hogy te hogy tudsz csapatban dolgozni, mennyire kell kompromisszumokat kötni, vagy egyáltalán hogy működsz, amikor többen dolgoztok? Hát ez nagyon jogos kérdés, tényleg, tényleg azért alapvetően ilyen egy, egy, egyedül dolgozós vagyok. Egyébként pont a, a líra és epika, amit nagyon szerettem, azt, azt egyébként közösen szabó borvával közösen írtuk, tehát ott csak szerző, szerző szerzőpárosként, én csak az ep, a líra részét írtam, meg az epika részét. Hát nagyon érdekes nekem a színész pont emiatt, de hát azért nagyon szerettem tulajdonképpen, bár hát mindig olyan szerényen ülök ott a sarokba, és csak figyelem, hogy, hogy mi történik, tehát tényleg ilyen visszaúzódóbb Vagyok, de, de, de nagyon szeretem a színházat, és színázat is főleg azért, mert, mert hogy magamtól ugye ülök ott a négy fal közt naphosszat, gondolkodom a tudom, szavakon rímeken, ilyeneken, és akkor ahhoz képest az nagyon izgalmas, hogy belecsöppen be az ember egy ilyen világba, ahol meg minden alakul. Meg kellett szoknom, és időbe telt, hogy, hogy akkor most az, amit én leírok, az nincs fejétlenül kőbevésve, és hogy tényleg, amit már az előbb is mondtam, ugye nagyon sok minden kell figyelni, és az tényleg egy nagyon csapat munka és a mindenkinek mindenki hozzászól a rendező, a dramatú, sokszor a színészek is, nem áll a szájára egy szó, akkor megkéri, hogy más, hogy más találja ki még jó esetben, rossz esetben ő kitalál valamit, nem tudom. Tehát, hogy, hogy ez, ez így hozzá kellett szokni, de nagyon megszerettem, és hát meg, megtanultam, hogy én egy kis fogaskerék vagyok a színház gépezetében, és akkor nem a, nem a szöveg a legfontosabb ott, mint mondjuk egy versnél, ahol csak a szöveg van, hanem hogy az az előadásnak egy része. Lira és Apikát említetted, a Báb ez egy mesejáték volt, de ez lehet akár a te arzpoétikád is, hiszen benne volt a költészetről minden mesés formába csomagolva. Hát ugye itt a, egyrészt a költészetről, másrészt meg ott voltak a, a, a, ezek a prózai, és a, tehát a prózáról is sok minden volt. Hát itt tényleg az volt, hogy igazából ezt a, a Bori, Bori találta ki, és akkor az ő ötlete volt, meg ő ült, hát, nagyjából a, a sztorit, és én, én meg csak úgy beleírtam sok, sok hülye rímet, de nagyon-nagyon szerettem. Ugye ez, ez egy ilyen, ilyen római-súli a történet volt tulajdonképpen, hogy az epika király asszony, meg a líra herceg azok össze, azok így egymásba szeretnek miközben hát a, a nagyon utálják egymást. Tehát a, a, a, a nagyon prózaiak meg a nagyon, nagyon liraiak azok, azok között volt egy ilyen háború, és akkor erről, erről szólt, és hát közben meg a, hát az irodalomról is szól, vagy nem tudom. Ez, én szerettem és szerintem aranyos volt, jobb fa volt, de mondom ez igazából inkább a Szabóborinak a műve, és én csak a a rímekért voltam felvős. Idén jelent meg a Nem, Nem, Hanem című kötetet, amelyet Agul gyönyörű gyönyör illusztrációi díszítenek, és ebből fog most egy pici részlet elhangzani. Igen. Tehát Nem, Nem, Hanem... Hány keze van vajon anyunak öt, amikkel mosogat, tereget, köt, vagy három, vagy kilenc, vagy tíz al, és egy fő, vagy számold meg ennyi? Nem-nem, hanem kettő. Hogy jön a nagymama hozzánk által elefánt háton, vagy rénszarvas szánnal, vagy mivel a gyaloglás nem bírja szusszal, helikopterrel? Nem-nem, hanem busszal. Mit kell a virággal tenni, ha kókat? Vinni neki finom ennivalókat? Bíztatni, te virág, magadat bízd el! Nem, nem, hanem meg kell locsolni vízzel. Mi töröljük a kezünk, ha zsíros, mert ebédre pizza volt, hambi vagy gíroz, függönybe, macskába, inggalériába, a hajunkba, nem, nem, hanem salvétába A Kiviszi mindig a házát a hátán, a bácsi, a szomszédból, bizonyos Ádám, a fecske, a kecske, a pingvin, a cica, a csiga, nem-nem, ha nem, nem hanem... ja de a csiga. Hol egészen pici korodban? tojásban, ikrában, gyufásdobozban, ebben a könyvben a csigával szembe, nem-nem, hanem hasában benne. One foot on the ground And by protecting my heart Truly I got lost In the sun. Break my fall Break my fall Break my fall All my friends say that of course is Az nagyon nagy kár, hogy a hallgatók nem látják ennek a könyvnek az előbb elhangzott nem-nem, hanemnek a illusztrációit, de a számodra úgy tűnik, hogy nagyon fontos, hogy kiulisz, ki illusztrál. tehát volt már, hogy a te testvéred, most agó nem először, te választod őket, van egy határozott elképzelésed, jó párosokkal jössz össze, Hát az Iris először volt, és őt egyébként a kisfilm választottam, Misi nevű kisfilm, akinek ő a kedvenc illusztrátora, azokat a könyveket nagyon szeretem, amiket az íris illusztrát, Úgyhogy, ő, úgyhogy miattak kér, kerestem meg az Aborsiiszt, és nagyon örültünk, hogy elvállalta. És hát ugye itt az volt a fő, tényleg nagyon-nagyon jók azok a rajzok, nagyon szeretem őket. És hát ugye az volt a lényeg, hogy, hogy minden le legyen rajzolva, ugye három éves a kisfiam, és nagyon zavarja őt, hogyha mondjuk egy könyvben szó van egy szereplőről, vagy valamiről, és az nincs rajzolva, és akkor mindig kérdezi, hogy az hol van, hova bújt. Tehát fontos volt, hogy minden le legyen rajzolva. Kevés betű és sok kép legyen benne. És ez írsz annyira rajonyos hogy még ilyen kis, kis belső poénokat is elhelyezett. Tehát a Rénszarvas szánna jön a nagymam, akkor 59-es Rénszarvas szánna jön, az 59-es villamos jár felénk, meg úgyhogy nagyon elégedettek voltunk a is, meg én is a rajzokkal. A Nagyon-nagyon vegyezzenéket zenéket hoztál, és ami mégiscsak összetötheti a zenéket, hogy ugyanaz a ritmus, rím. A szövegvilág, tehát, hogy amikor te zenéket hallgatsz, válogatsz, akkor ugyanaz a nyelvi bravúr kell hozzá? Hát alapvetően nem. Egyébként... Az is van, hogy hát amikor mondjuk zenét hallgatok, akkor mondjuk munka mellett, vagy hát költés mellett, fordítás mellett, akkor az fontos, hogy, hogy pont hogy ne zavarjon a szöveg. Tehát például a magyar dolgokat kevesebbet tudok ilyenkor hallgatni, és akkor azért most például örültem, hogy rájöttem, hogy itt nem muszáj, tehát hogy itt nekem vagy nem kell közben dolgoznom, úgyhogy, úgyhogy örültem, hogy több ilyen magyar dolgot is akkor lehet, amiket inkább régebben hallgattam, szívesen mondjuk, nem tudom, fiúkoromban kispált, meg, meg, meg ilyesmiket. De hát nyilván élvezem a jó szövegeket. Tehát azért akár a Csatamás, akár a Kispálnak inkább a szövege az, ami igen, az mondva, igen. neked fontos hát lehet. Igen, igen, az is. De hát a hangulatukat nagyon szeretem meg. A... Egy szintén új könyvvel a Kicsi Én Én Vagyok, megint csak egy pici részletet szeretnék tőled kérni. Igen. A Kicsi Én, mira, mira be a Kicsi Én Én Vagyok. Kint a hímes tarka réten sétál egy kis tarka lény, örül, hogy van szélben ingó, cickafark és libapimpó, zöld a fű ott, jó a klíma, füty van, az is prima, gyakran röppen elé lepke, roppant meg van elégedve, boldog, hogy a réten dekkol, no de ekkor... No de ekkor neszeneked lelki béke, megkérdezi őt egy béka. Hát te ki vagy? A lény lefagy, bambul csak ottan, kupán csapottan, felelet nélkül, hogy aztán végül fejével incsen, fogalmam sincsen. Szól a béka, kuruty, karaty, egy névtelen állatka vagy, ki nem tudja saját nevét, nem ismeri faját nemét, az egy tök, hök. Kint a hímes tarka réte, nincs a lénynek nyugta már, ez a kis lény, ez a tarka rá szeretne, jön, rá szeretne jönni arra, hogy ki ő. Jó napot kívánok, lóék, kancacsikó, jó napot! Elképzelhető, hogy én is ló vagyok? Azért trappolok itt felle, mert kilétem érdekelne. Sajnos Dunstom sincsen róla, hasonlítok én egy lóra. Azt mondja a csikó, tökmag, farkad elmegy lófaroknak, még erényed a sörényed, de a többi, lába tömzsi, füled tapsi, ugyanannyi száz, mint egy szó, nem lehet ló. Az orrával a kis lényt a lómama is megbögdösi, nem te biztos nem vagy paci, arcod muris, füled túl nagy, te egy macska kutya nyúl vagy, vagy valami bohóc sitjak, nem vagy ló, nem tudom mi vagy. A tehén is bőgi mú, nem vagy paci alkatú, nem-nem, mondja birka kecske, ló az aztán nem lehetsz te. csak úgy, úgy nélkül csak el, Köszönöm szépen! listening to the Szergábor, engem is vigyél el számát hallottak, és a stúdióban továbbra is varró Dániel, a vendégünk. Az előhallott részlet részlet az miralódnak a mesekönyve volt, amit te fordítottál, és az Európában egy nagyon-nagyon népszerű mese. Egy ilyen fura kis lény. Pályi Márk azt mondta, hogy a rajz alapján olyan, mint a kockás nyúl, de nem tudom, hogy igazából, tehát hogy milyen ez a lény, és hogy mennyire kellett a te gyerekkorod mesevilága, hogy, hogy ezeket a mese a Alakokat te megformáld, vagy hatottak-e azok, amiket te akkor kaptál, olvastál? Hát itt igen, nagyon-nagyon cukit, tényleg ez, a, ez egy ilyen kockás kis állat, és aztán pont az a lényeg, hogy, hogy, hogy ugye sem, sörénye van, meg tehát ilyen lóra hasonlít a farka, a füle az az olyan hosszú, tömzsülábja, tehát kutyára is, vizilóra is mindenre egy, egyszerre hasonlít, azért mondják neki, hogy egy macska, a kutya, a nyúl vagy, és akkor szegény, végig járja sok átot, és mindenki azt mondja, hogy nem vagy kutya, nem vagy hal, nem vagy ló, és aztán a végén ettől nagyon elszomorodik, és aztán viszont rájön, hogy ő, ő, ugye azért hogy én, én, én vagyok, és akkor talán nagyon rendben van már magával, és akkor a többiek is mondják, hogy igen, tette te vagy. Úgyhogy er erről szólsz, szerintem nagyon aranyos, és nagyon helyes, szép, nagyon helyes, helyes mese, és hát inkább csak arra törekedtem, hogy megőrizzem meg, hogy a rímek jó pofák legyenek. Amikor te gyerek voltál, akkor ilyen nagyon kifinomult mesék voltak éppen divatban. hogy te viszed -e tovább ezt a vonalat, amikor mesekönyveket írsz, mesét írsz. Egyáltalán a mese fontossága. Hát ö, csodálatosan jó mesék voltak akkor is. Nekem mondjuk Lázerelvin volt a legnagyobb kedvencem, tudom, a Szegény, Johnny Sánika, Bezziás, Deke, és a meg Berzssiáns Deki, és ő ugye az, azok a jó mesék szerintem, és mondjuk Lázerelvin, ez font, az nagyon igaz, hogy akármilyen életkorba, életszakaszba az ember előveszi azt a mesét, amit gyerekkorában szereti, mindig vannak új rétegek, tehát mondjuk Lázerelvinnél mondjuk nyelvileg is vannak olyan rétegek, de hogy olyan dolgokról szól. És hát nyilván a Mici volt még nagy kedvencem, vagy magyar, magyar mesírok közül uh, Mosonyi Alíz. Mesét bozsasztóan szerettem, és akkor ezek mind olyanok Mese szerintem, volt. hogy igen, igen, boltos mesék, budapesti mesék, uh, szekrény mesék, ezek mind nagy kedvenceim voltak. Hát nagyon szépen köszönöm Varó Dánielnek, hogy itt volt. Köszönöm a meghívást. Önök a Klubrádió zenés-irodalmi műsorát, a belső közlést hallották, Vendégünk Varó Dániel Kültő, műfordító volt a szerkesztő Pányi Márk és a hangmester Burger Lajos nevében is. Megköszönöm figyelmüket. További szép estét kívánok. Martonévát hallották. Some things in life are bad, they don't really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble,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 That's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene. Give the audience a grin. Enjoy it. It's your last chance, and yeah. So always look on the bright side of death. I just.